Розділ 2. Машина. У руках Мандрівник у часі тримав якусь блискучу металеву раму, розміром трохи більшу за настільний годинник, надзвичайно тонкої роботи. Була вона із слонової кістки і якоїсь прозорої кристалічної речовини. Надалі я мушу додержувати цілковитої точності, бо те про що мовитиметься здасться вам абсолютно неможливим, звичайно, коли не йняти віри поясненням нашого господаря. Мандрівник взяв маленький восьмикутний і щоби втратити цю модель та ще на додаток заробити прізвисько «Шахрая». На хвилину запала мовчанка. Психолог, здавалося, хотів мені щось сказати, але передумав. Тоді мандрівник простяг пальця до важеля. «Ні». Якось несподівано сказав він: "Дайте мені хто-небудь руку". Обернувшись до психолога, він узяв його за руку і попросив простягти вказівний палець. Отже, психолог сам особисто послав модель машини часу в нескінченну подорож. Ми всі бачили, як повернувся важіль. Я абсолютно певний, що ніякого шахрайства тут не було. На нас війноло вітром, Полум'я в лампі підскочило, одна свічка на камінні погасла, а маленька машина швидко крутнулася, немов потьмяніла, одну мить здавалася якоюсь марою, привидом з жаринок та слонової кості, і... зникла. На столику залишилася сама лампа. Добру хвилину всі мовчали. Нарешті Філбі порушив тишу, вилаявшись півголосом. Психолог, очунявши від подиву, зазирнув під стіл. Мандрівник у часі вибухнув веселим сміхом. «Ну і як?» – кивнув він психологові. Підійшов до каміна, взяв з полички тютюн і, обернувшись до нас спиною, став набивати люльку. «Ми перезирнулися». «Слухайте», – сказав лікар, – «ви це серйозно? Ви і справді думаєте, що машина мандрує собі десь у часі? «А вже ж!» – відповів мандрівник, нахиляючись до вогню, щоб від скіпки розпалити люльку. «Скажу більше!» – він глянув просто в обличчя психологові, який взбентежені забув обрізати кінчик сигари і даремно силкувався розкурити її. «Скажу більше!» – там, – він хитнув головою в напрямі лабораторії, – у мене стоїть майже закінчена велика машина, і коли вона буде зовсім готова... Я й сам виряджусь у таку подорож. «Ви хочете сказати, що ваша модель мандрує десь у майбутньому?» – спитав Філбі. «У майбутньому чи в минулому? Цього я ще точно не знаю». По короткій паузі у психолога сяйнула думка. Коли вже вона й подорожує десь, то лише в минулому, сказав він. Чому в минулому зацікавився мандрівник. Я вважаю, що машина не пересунулася у просторі. Значить, подорожуючи тільки в часі, вона мусила б бути тепер тут, бо разом із нею посувається вперед і самий час. Але якби вона була в минулому. Ми побачили б її, входячи в цю кімнату і сьогодні, і минулого четверга, і в четвер два тижні тому, і так далі, заперечив я. Зауваження слушні, прибравши безстороннього вигляду і повертаючись до мандрівника, сказав провінційний мер. Ані трохи, відповів той. Подумайте лише, звернувся він до психолога, і ви легко це з'ясуєте. Це ж просто зображення поза межами свідомості так що наші чуття не можуть його вловити. Звичайно, погодився психолог. Це дуже просте питання з погляду психології, запевнив він нас. І мені слід було б цього не забувати, вагався лікар. А може це звичайний жарт на зразок того привиду, що його ви показували нам минулого Різдва? На цій машині я збираюся дослідити час. — відповів мандрівник, підіймаючи лампу високо над головою. — Ясно вам? Я ніколи в житті не був серйознішим, ніж оце зараз. Ніхто з нас не знав, як поставитися до його слів. Кинувши оком з-за плечей лікаря, я зустрівся поглядом з Філбі, і він промовисто підморгнув до мене.